מנחה על ה' בסוסים וברכב ובצבים ובפירדים ובכרכרות על הר קדשי ירושלים אמר ה' כאשר יביאו בני ישראל את המנחה בכלי טהור בית ה' וגם מהם אקח לכהנים ללוויים אמר ה'.